розраховуючи тимчасово користуватись рацією Мака. Просив прислати грушу у загін. Увечері мені дали записку. Товаришу капітан, мої бійці повідомили про ваше становище. Якщо потребуєте допомоги, прошу зайти до мене. Постарайтесь це зробити не пізніше 25-го, 26-го передислоковуюсь. Привітом Калиновський. Сутеніло, коли я вирушив до Калиновського. У горах, у лісі, стояв густий туман. Ішли наосліп, але точно по курсу. Провідники бездоганно знали місцевість. Опівночі підійшли до залізниці. Треба пройти міст через ріку Скаву. Ми не знали, чи огороняється він гітлерівцями. Кілька десятків метрів проповзли по Пластунському. Охорони не було. Піднявшись на весь зріст, швидко перейшли місто. І раптом різке гортане «Хальт! Хальт!» Автоматна черга. Ми залягли. Не хотілось здіймати шуму на основній партизанській магістралі. Поповзом дістались лісу. Прибули до місця дислокації загону Калиновського, коли вже світало. Це був тимчасовий табір. Бійці Калиновського жили у палатках, зроблених із парашутів. Їхні циганські шатра скидалися на гриби. Як старих знайомих зустріли нас Микола, бійці, які проводили мене до Тадика. Познайомився із Калиновським. Приблизно моїх літ або на два-три роки старший. Обличчя серйозне, енергійне, чіпкі очі, під упертими складками чола густа щетина брів. Робіду вашу чув, часу обмаль, отже викладайте прямо, у чому маєте потребу, підкинемо. Чим багаті, тим і раді. Калиновський виявився не стільки багатим, скільки щедрим. Передав нам два десятки гранат, два ящики патронів, ящик тушонки, кілька десятків пачок цигарок. Мені на прощання подарував пістолет. Та найважливіше виділив комплект радіоживлення. Поки йшла ділова розмова двох командирів Микола, Мінер і Перукар. Продемонстрував ще і неабиякі кулінарні здібності. У командирській палаці смачно запахло паруючою бульбою і грибним супом. «Треба було б, уперше за всю нашу зустріч, усміхнувся Калиновський, випити по чарці з такого приводу. Та вже пробач, капітане, сухий закон. Зустрінемось після війни, тоді надолужимо». Після нашої зустрічі навколо імені Калиновського поширювались різні суперечливі чутки. Краківські окупаційні газетки, наприклад, детально описали повний розгром банди Калиновського. Ми знали ціну тим повідомленням, але хто з нас міг бути застрахований від ворожої кулі? І як ми раділи, коли після чергових повідомлень про загибель Калиновського летіли у повітря мости, ешелони і знову вгадувався у сміливому, раптовому нальоті почерк Калиновського. Останнього разу Калиновський дав про себе знати напередодні нового 1945 року. Злетів 135-метровий міст через гірську стимку Скаву. Диверсійні групи і наші, і польські давно зазіхали на цей об'єкт. По мосту щодня проходили десятки ворожих ешелонів, та міст посилено охоронявся. Луна від чайдушної, надиво вдалої операції докотилася до нас. Потім знову чутки про загибель Калиновського. У 64 році ми, Ольга... Гроза і я побували у Кракові. Нас там часто запитували, чи відомо щонебудь про знаменитого Калиновського. Про нього в Польщі писали, розповідали як про національного героя, але вважали загиблим. Багато років і я нічого не знав про долю цієї людини. І ось розгортаю із вістя, за 31 жовтня 1970 року. Увагу привернув заголовок "Мости" Миколи Казина.